Ja, men hej och välkomna till Snacka om rörigt hallå, hallå. Är alltså climate solutions eller Danfoss Climate Solutions eh, podcast som vi kör Som vi kallar för Snacka om rörigt. Och Idag har jag faktiskt den stora äran att sitta här med Gustav Hagström Och vi ska trevligt. prata lite om hur det är att kanske vara anställd på Danfoss Jajamän. Så välkommen Gustav, och vad trevligt att få dig här Tack så mycket, det är jättekul att vara här Ja men det är roligt att göra något annorlunda Vi brukar ju inte göra det här på dagarna kanske som, Så vi är ju inga proffs Jag hoppas de där ute förstår det Utan det här är ju bara improviserat egentligen. Vi är proffs på mycket men kanske inte just det här Inte det här Men det är lika kul ändå Men jag tänkte lite på det Du har ju varit anställd cirkus ett år nu på Danfoss ja. Så vad skulle du säga Som du tycker är mest unikt Och tilltalande med att faktiskt jobba på Danfoss Ja det är en bra fråga bakgrunden till varför jag började och mig som person jag har alltid varit extremt intresserad av hållbarhet och hur jag som individ men även på stor skala kan göra skillnad för, för framtiden. Det går tillbaka i princip till förskolan <laughs> och tog mig hela vägen genom gymnasiet och även in i universitetet där jag gjorde mina kandidatuppsatser kring hur ett högre syfte i ett företag kan vara mer intressant för personer och yngre som är de här young talents mer än en hög lön. Så att det har alltid för mig varit intressant att se, vart kan jag göra störst skillnad? Jag har lång tid nu. Före jag började på Danfoss jobbade jag på ett vattenreningsföretag i 11 år. Just det. Där jag fick vara med och skapa mycket förändring. Vatten vet vi ju är en stor bristvara runt om i världen. Det blir bara ännu värre. Men det var inte på den stora skalan som jag kanske sökte efter visst på, på plats där man hjälpte så gjorde det väldigt stor skillnad till exempel ute i Sandhamn var jag väldigt mycket och jobbade, de har ju inget grundvatten i princip så att Nej, vi tog precis, vatten det. från Östersjön många gånger på öar så kan det ju ja. vara så men det vi gör på Danfoss det är ju verkligen förändring på stor skala inte bara i Sverige utan vi, vi är ju verkligen med på världsarenan och sätter agendan för vad som ska ske framöver. Och det var en av de sakerna som för mig var väldigt tilltalande när jag började söka efter min, min nästa arbete. Det tillsammans med att jag tycker ändå är väldigt viktigt att inte vara styrd av just kvartalscyklerna som är i ett eh, liksom publikt bolag på börsen. Just Så att vi är ju väldigt unika i det att vi är väldigt stora men fortfarande privatägda. Och det var viktigt för mig att inte ha den stressen och hetsen av att veta att varje kvartal behöver vi kunna leverera. Vi kan ju titta på mycket längre horisonter i de investeringar och arbete vi gör. Så att det var två saker för mig som var viktiga. Ja, vad spännande. Och man ser ju faktiskt att DNA från grundarna lever kvar i bolaget. Och man trycker mycket på det. Ja. Så man tar ju seriöst på de här bitarna när du pratar om. Ja. Skulle du kunna dela med dig av en specifik händelse eller erfarenhet som exemplifierar företagets kultur och värderingar? När du ser det i action liksom så? Ja, egentligen varje dag skulle jag säga. I hur vi arbetar och även i den positivism och känsla vi har bland våra kollegor. För jag tycker att det märks väldigt mycket i de mindre detaljerna. I hur man är som företag, inte på liksom stora event och grejer som egentligen alla skulle kunna greenwasha fram. Men i de stängda rummen, i de mindre sammanhangen där man inte har spotlight på sig. Det där jag tycker är verkligen spelar roll om man ser hur är kulturen på det här företaget på riktigt. Och det, det tycker jag väldigt mycket genomsyrar i alla fall, vi kan ju bara prata för vår svenska verksamhet på Danfoss Climate Solutions i och med att det är där vi jobbar, Just det. men jag tycker att vi som team har verkligen den här pushen och tänket av att i allt vi gör hur kan vi bidra till en bättre värld och det tycker jag är väldigt fint. Sen kan vi även titta på en större skala till exempel. Vi sitter ju just nu och poddar på Nordbygg. Yeah, yeah, eh, det gör vi. Vi har ju valt att göra en väldigt unik monter i, i design och även val av material. Och vi fick ju det fantastiska beskedet här i morse att vi vann även bästa monter. Eller yeah. mest innovativa monter. Eh, väldigt kul. Grattis till hela projektteamet på det. Så att vi, vi försöker verkligen att ta med det i allt vi gör och genomsyrar alla beslut vi tar. Ja, det är det är kul att höra. Kan vi bara hålla med dig? Mm. Jag känner samma sak faktiskt, trots att jag har varit sju år på bolaget. Ja, så. Hur upplever du att företaget har stöttat din personliga och professionella utveckling så här långt? Ja, eh, också bra och relevant fråga. Jag tror att ju längre man är i företaget, jag är fortfarande i perspektivet av Danfoss väldigt ny. Även om jag har varit här ett år så är det ju en väldigt kort tid jämfört med många av kollegorna som vi har som har varit här nästan hela arbetslivet. Jag tycker det är intressant att föra dialoger internt och inse att det är vart man än vänder sig så är det kollegor som har varit här 25 år 30 år, 33 år. Jag tycker att det är en väldigt tydlig indikator på att vi gör någonting väldigt bra i företaget som kan hålla kvar personal så länge och inte tappa expertis och erfarenhet. Men hur man blir stöttad personligt, både då i, i utvecklingen och i personligt. Dels, vi har ju otroligt mycket material internt. Jag tror vi har över 3000 utbildningar i vårt utbildningsbank i allting kring hållbarhet och produkter och hur blir man en bättre säljare. och You name it. Alltså allt finns ju där. Ja, det är omfattande. Det kan jag skriva under på. Ja. Mm. Och det, det, man, man kan sitta en heltid tjänst och bara plöja certifikat i, i vår internutbildning. Ja. Så att det tycker jag man ofta glömmer bort. Att det är också upp till en själv att ta möjligheterna att vidareutveckla sig. Och där ser jag i alla fall ett stort, en stor push internt på att faktiskt ta varenda möjlighet som finns att lägga tid på att vidareutveckla sig själv. Det är tydligt från alla fall min chef att han vill att jag, jag ska lära mig nytt. Vi har en kultur som inte skyr fel och misstag utan man uppmuntrar att testa nytt, gör fel men lär dig någonting av det och gör det bättre nästa gång. Så att Vidareutbildningar finns det hur mycket som helst av. Men sen är det ju så att du, du måste ju själv visa framfötterna för att komma vidare i företaget. Men jämfört med andra företag så tror jag att vi har en väldigt öppenhet internt för att om du faktiskt gör det så finns det väldigt mycket möjligheter för dig att kliva vidare internt. Så att jag, jag har inte själv hoppat in jättemycket i det. Jag tycker att min tjänst jag har just nu är så pass kul att jag har inte sett något behov av att vidareutveckla mig internt ännu. Men jag har inga tvivel på att när den dagen väl kommer så finns alla möjligheter öppna för att antingen testa nya områden internt eller flytta till Indien och jobba med produktion av kompressorer, om jag vill det. Det är ett väldigt öppet företag som verkligen ger dig alla möjligheter du vill. Ja, men det stämmer nog bra. Och det är som jag brukar säga också det här med utveckling, att det är lite som en anlitar en PT att om du anlitar en PT så kan PTn ge dig en vägledning och ge dig verktyg men det är du som måste göra jobbet han kan ja. inte träna eller hon kan inte träna åt dig ja. det måste du göra själv och det är samma sak med din egen utveckling som ja. människa oh ja. men jobbet måste göras själv så det är ju skitintressant det, faktiskt det du säger. och Så, så att det är mm. kul att höra. Hur upplever du att ledningen och teamet främjar samarbete och en positiv arbetsmiljö? Vad skulle du säga om det? Ja, men jag, den största skillnaden som jag i alla fall har märkt i inställning och mindset är just kring hur... Vi i Sverige-teamet, både på småteamsnivå i mitt OEM-team, som det jag jobbar då, där vi är fyra personer, men även på företaget som helhet, är hur man vänder sig mot growth mindset, som är en, en väldigt viktig pusselbit inom vårt företag. Just att vara öppen för nya saker och att inte vara instängd i att tro att jag kan inte lära mig mer, vi som företag kan inte lära oss mer, vi är bra på en sak, utan growth mindset det handlar ju verkligen om att vara öppen för förändringar och att veta att du, du kan bli bättre, du kan lära dig nytt och vilja göra det. Och det tycker jag sådana saker måste ske i en top-down nivå det kan inte byggas underifrån utan ledningen i ett företag måste vara med på en sån förändring och driva ett sådant tänk. Annars så, så kommer det att rinna ut i sanden. Eh, så att jag tycker det är väldigt tydligt både från eh, mellanchefer men även från ledningen i Sverige att vi som företag ska vara öppna för förändring och inte vara fast i gamla banor. Utan vi ska vara fram i framkant i allt vi gör och våga embrace change och det, det sker ju alltid mycket alltså den branschen vi är i just nu det är tumultartat mycket som sker. Det händer mycket på marknaden och vi har ju sett, det har ju varit utmanande här nu under senaste kvartalet kan man väl säga, det ja. sista kvartalet och Precis. men det är ju mycket som du säger där jag brukar också, när du är inne på det spåret att säga att man är förälder så säger man ju det att barn gör inte som man säger utan de gör som man gör mm. så går man inte i bräschen också från ledningens håll och visar mm. på att det här är viktigt och verkligen gör det så, mm. så får du ju mindre genomslag men där kan jag väl också skriva under på att jag tycker att ledningen visar det ja. och, och tar leaden faktiskt så, Exakt. så det, är, det är också riktigt spännande ja. vad skulle du säga alltså till någon som överväger att ansluta sig till vårt team och vårt företag Gör det. Punkt. Kort och koncist. Ja. ja, men det är helt rätt. Nej, men det, det, det, är så här. det är ju alltid svårt i en, en Danfoss-podd att sitta och, och snacka bra grejer om oss. För det, det kommer ju aldrig att tas 100% på allvar när man själv är en ambassadör för företaget. Men utifrån min personliga erfarenhet och vad jag har upplevt hittills så har jag inte sett någonting som jag känner att ja, börja inte här. Ehm, till exempel, jag, jag bor en bit utanför Stockholm ehm, och har en bit in till kontoret. Det är 1,20 med kommunaltrafik för att ta sig in. Och på många andra företag så hade det förmodligen varit så att du, du har ändå viss typ av tid som du måste vara på kontoret, såklart. Men det jag verkligen uppskattar otroligt mycket är den flexibiliteten som jag får i mitt arbete som då key account manager och en egentligen total avsaknad av micromanagement för det tror jag förekommer i stor utsträckning på andra företag, självklart men kulturen som vi har och jag tror att det återigen knyter samman med growth mindset att vi alla är individer som förväntas ta ansvar, både för oss själva och för vår utveckling internt och för de resultat vi ska leverera. Och så länge vi gör det, då, då är du fri att lite driva själv den, den business du vill. Självklart finns ju stödet och supportet i bakgrunden ifall du behöver det. Mm. Men eh, jag tycker att vi som företag, vi har en extremt bra position för framtiden både när det kommer i produktsortimentet vi har men också visionerna vi har och den framtidstro som vi sätter i världen så att är man en person som brinner för hållbarhet eller bara älskar Ja, nu ska jag inte se några specifika produkter för vi har ju 45 000 produkter i princip i sortimentet så att det är svårt att pinpointa än. Många att välja på. Ja, men jag till exempel då, som jobbar med värmepumpar specifikt, eh, jag, jag känner bara att vi, vi är ett företag som verkligen går i bräschen när det kommer till både personlig utveckling men även för, för världen som stort. Alltså vi, vi finns inte för att tjäna miljarder kronor, vi har ett, ett högre syfte som jag tycker är väldigt kul att vara en del av. Ja, många kloka ord där faktiskt. Hur tror du att företaget skiljer sig från andra arbetsplatser som du har haft erfarenhet från? Eller hur skulle du beskriva det kanske? Bättre ja, det? Jag, jag har ju en bakgrund enbart inom vattenrening tidigare. Ja. Jag gick egentligen så här, jag började sommarjobba på, på ett företag och sen fastnade jag där, så att jag har varit med den resan, jag var anställd nummer fyra på det företaget och sen var jag med under hela deras growth-resa under elva års tid, så att jag har inte jättemånga referensramar och det var lite därför som jag faktiskt bytte från den platsen för jag kände att det här är jättekul och jag, jag brann jättemycket för vatten och, och den resan, men jag visste bara det sättet att jobba på Uh, och det, det är en väldigt stor skillnad Mellan att jobba i en organisation Med 150 personer mm. Och en med 43 000 personer Det kan man säga, ja så att, så här, jag, Det som jag ser skiljer Mellan de arbetsplatser jag har erfarenhet Det är ju att med storlek Så kommer ju komplexitet uh, Och det, det kommer ju vara Oavsett vilken organisation du är i På den här skalan Det, det finns många delar, många människor att hålla koll på uh, Men Jag jag känner ändå att vi, vi har en unik arbetsplats i hur vi är organiserade. I alla fall tillbaka här till, till Sverige där vi jobbar. Ja. Där oavsett att vi är väldigt många personer som är inblandade och som har sina olika arbetsområden. Så är vi ett team som verkligen vi stöttar varandra. Och vi hjälper till. Och det, det tycker jag ändå syns mycket på mässan när vi är här idag. Att vi har en stor bredd och unik sammansättning av de erfarenheter och även förmågor som vi har. Så att, jag tycker att vi som arbetsplats Vi har lyckats verkligen Med bra rekryteringar Och få in person rätt person på rätt plats eh, Som gör att Trots att vi har en gigantisk Komplexitet så har vi ändå lyckats Hålla nere Svårigheterna i att hantera Den uppsättningen Så ja, svårt att ge referensramar Men utifrån det jag sett i alla fall ja, så... Spännande att höra i alla fall och sista frågan då, då Hur ser du på företagets engagemang för mångfald och inkludering? Ja, inget som jag direkt har kommit i kontakt med hittills. Men det är egentligen bara att ta en titt på arbetsplatsen överlag tycker jag. Och hur vi aktivt arbetar med att öka vår andel av kvinnliga ledare inuti i företaget som vi successivt lyckas med steg för steg. Jag kommer inte ihåg den exakta siffran nu men det släpptes ju i senaste årsrapporten här att ja, det går det. ju uppåt. Mm. Och Vi har ju en väldigt ändå diversifierad arbetsplats i typ av förmågor som vi har och nationaliteter mm. och vi har ju ett väldigt stort fokus ändå på just workplace relocation och att du ska kunna flyttar i mellan företaget och uppleva nya saker det, det är verkligen inte ett silotänk hos oss utan vi är embraced att faktiskt röra på sig inom företaget upptäcka nya saker lära känna nya människor och allt sånt Så att, ja, um, av det jag har sett i alla fall så är det en öppen positiv och välkomnande miljö men uh, där kanske jag inte är rätt person att ge, ge input på men uh, ja, ungefär så Ja men härligt och det får nog bli de avslutande Orden här Gustav Så det har varit riktigt trevligt att få ha det här Och den här pratstunden med er Så samma. tack Tack så jättemycket Gott.